Buonasera e buon ascolto, Onda Rosso 87.9 in FM, entropia massima, trasmissione del lunedì, ciclo tecnologia e decrescita, subito la parola a Davide. E allora, ben trovati con una nuova puntata di tecnologia e decrescita all'interno della nostra trasmissione entropia massima. Questa sera vi parlerò di come siamo controllati e sfruttati sulla rete. attraverso la rete eh, utilizzando tutti i suoi servizi un tema che abbiamo già eh, più volte trattato sia all'interno della trasmissione che in generale in, nella radio nella programmazione della radio soprattutto direi la parte dei controllati un po' meno la parte sfruttati anche se comunque sono state fatte anche approfondimenti ecco noi oggi parleremo di, di tutti e due gli aspetti Eh, con un accenno maggiore sulla parte dello sfruttamento, perché eh, diciamo meno trattato generalmente, forse di maggiore interesse per chi ci ascolta. E come siamo arrivati a parlare di questo? Riprendiamo il filo del discorso del nostro eh, ciclo tecnologie e decrescita. abbiamo eh, all'inizio eh, dell'anno dato una, una categorizzazione delle, eh, delle tecnologie chiamiamole alternative no? oppure le possiamo chiamare eh, non so, ecosostenibili tecnologie per la decrescita tutti i termini diciamo che in qualche modo hanno qualcosa in comune tecnologie che vengono sperimentate che, ri, che, che riteniamo idonee alla sperimentazione per la eh, creazione di quell'altro mondo possibile che, eh, che tutti proviamo eh, a costruire giornalmente ecco prendendo queste tecnologie quindi non tutte per intenderci il nucleare non è fra queste tanto per, dire, eh, tanto per far capire no? eh, ne abbiamo divise in quattro categorie eh, che abbiamo così definito prima categoria resist resist Quindi tecnologie che hanno come scopo quello di mettere una pezza no, ai problemi causati dalla crescita. Eh, facciamo un esempio no? le, le tecnologie connesse con il riuso per esempio sono di questo tipo eh, nessuno immagina che eh, il riciclo, il riuso eh, possano essere una soluzione al problema della, eh, della, dei rifiuti che, che si accumulano eh, progressivamente no? a causa dei, dei consumi nessuno pensa questo eh, si tratta solo di eh, una, appunto una pezza che andiamo a mettere e magari anche per riflettere no? eh, a questo scopo eh, ma per uno che guarda alla decrescita ci sono anche altri tipi di tecnologie per esempio la seconda categoria Replace cioè tecnologie che vogliono sostituire alcuni artefatti tecnologici tipici del sistema dominante eh, della crescita sostituirli con delle altre tecnologie eh, più sensate eh, come facciamo l'esempio classico quello delle tecnologie eh, per eh, l'estrazione di, di energia da fonti alternative Eh, questo tipo di tecnologie possono competere sullo stesso piano con, con quelle che vanno a sostituire anzi spesso succede proprio che vengono in qualche modo eh, dirò impropriamente sussunte eh, cioè vengono in qualche modo integrate ecco, più, più propriamente all'interno del, eh, <coughs> del sistema produttivo e poi ci sono una terza categoria che abbiamo definito drop cioè tecnologie che proprio mh, rispetto al sistema economico dominante si pongono in, in totale disinteresse cioè, mh, mh, intendono generare un nuovo sistema senza proprio guardare al precedente perché sul precedente non c'è nulla da salvare no? eh, e quindi eh, si bisogna generare nuovi sistemi, nuovi, nuovi processi, nuovi paradigmi in qualche modo le tecnologie che appartengono a, questo, a questa categoria Uh, sono più, uh, possiamo anche intendere come più de dei concetti più che delle, delle tecnologie, no? quindi dei concetti tecnologici. Ecco uh, a questo appartiene, ad esempio, il software libero. No? E un, e tutti pensavano fosse una cosa assolutamente incompatibile con il sistema, invece, eh, poi peraltro ha anche funzionato, in parte anche questa è stata integrata. Eh, però diciamo ciò che sembrava irragionevole invece eh, non lo era affatto. Infine c'è un'ultima categoria che è un po' più problematica, la categoria destroy. Cioè sono una categoria di tecnologie il cui obiettivo principale è quello proprio di... stendere al suolo il capitalismo quindi hanno un impatto distruttivo perché anche di questo abbiamo bisogno cioè, mentre costruiamo un nuovo mondo pensiamo anche che insomma, non è che il vecchio scomparirà magicamente quindi in qualche modo anche questo aspetto è un aspetto di cui tener conto e, e infatti questa sera noi vorremmo parlare di, di tecnologie che si inquadrano in questa categoria della, della distruzione quindi eh, partendo da un rifiuto delle, delle regole del sistema eh, l'intento è quello di danneggiare il sistema eh, impedendogli quindi di, eh, di, di eh, perpetrare speculazioni sul, uh, sull'umanità impedendogli quindi di, di, di fare profitti e allora eh, chiaramente pensiamo subito il pensiero va immediatamente alle tecniche di hacking alla crittografia che eh, è una tecnologia che ci è utile per eh, raggiungere l'anonimato e la privacy eh, su internet, in rete in generale no? ehm, e quindi eh, queste tecnologie diciamo, vorrebbero oh, proteggere le persone dalle pratiche speculative eh, del, del, del capitalismo e, e quindi dalle pratiche insomma, che vengono fatte poi dalle, dalle, dalle, sue, dalle sue istituzioni ufficiali no? eh, quindi parliamo anche di sorveglianza globale ehm, eh, nonché sfruttamento come vedremo oggi ecco, anche l'aspetto dello sfruttamento è molto importante no? dicevamo all'inizio, vogliamo porci un, un accento particolare questa sera e quindi l'idea è quella di indebolire eh, il sistema socioeconomico economico e eh, eh, proteggerci, proteggerci Ecco, quindi eh, in questo senso eh, parlare eh, di come sulla rete e attraverso la rete siamo controllati e sfruttati eh, si inquadra nel nostro filone eh, di trasmissioni. E il termine distroi potrebbe eh, essere anche ulteriormente articolato si, utilizzando per esempio il termine sottrazione nel, nel doppio senso, sia nel senso di sottrarsi, cioè non fare parte, non voler essere individuato, quindi eh, un sottrarsi a, a ciò che eh, viene proposto eh, e si impone, caso, caso su tutti, se pensiero va a Facebook, no? Lo diciamo in maniera anche, eh, diciamo, banale, ma perché forse è meglio dirlo così, no? senza, senza che pensiamo a cose più, più articolate, che pure esistono. Esempio, Facebook: non voglio fare parte, mi voglio sottrarre, non, non voglio essere, non voglio stare dentro questa cosa, non voglio essere individuato. Ma sottrar, sottrazione significa anche sottrarre profitti e sottrarre opp opportunità di sfruttamento, come dicevamo. Quindi l'intento è quello di non voglio non, non essere controllati e non essere sfruttati. Allora, di, di cosa parliamo? Beh, parliamo uh, della nostra presenza uh, in rete, utilizziamo questa espressione, eh, va bene, eh, chiamiamola internet, eh, eh, or or oramai all'interno di internet c'è tantissimo, eh, oltre che i siti, eh, è un, internet è una rete ad accesso pubblico che connette eh, persone ma anche oggetti, eh, si parla per esempio di internet delle cose, quindi eh, sensoristica, Include macchine, ovviamente, che eh, fa, fanno funzionare la rete, eh, mh, instradano i pacchetti lungo eh, le sue maglie, eh, e eh, reti stesse, quindi è una rete di reti. Eh, è ormai un mezzo di comunicazione di massa, assolutamente, e include in effetti dei contenuti che potenzialmente sono, mh, sono informativi e, e dei servizi potenzialmente veramente utili, no? eh, che noi abitualmente utilizziamo. Eh, però, eh, però diciamo a dispetto del, eh, così, della citata libertà di internet in realtà sappiamo che eh, non è proprio così non è proprio libera la internet ci sono alcune, alcune criticità noi ne, stasera ne cediamo alcune che ci interessano per, per fare il nostro discorso ma si potrebbe poi fare una puntata specifica eh, su, eh, sulla effettiva libertà di internet no? Ecco, eh, tra queste c'è la privacy chiaramente, quindi chi ut gli utenti di internet si espongono all'intercettazione, eh, eh, anche al filtraggio dei dati, eh, da parte eh, dei eh, fornitori del servizio di connettività per esempio, oppure anche da parte eh, dei fornitori dei servizi eh, applicativi eh, e quindi... un'altra volta Facebook ma non solo tutte Google e tutti i suoi servizi eh, YouTube che poi è sempre Google eh, tutti quelli che sono i, i grandi fornitori di servizi veramente di massa eh, veramente di, parliamo di quelli che proprio sono di massa no? Eh, e quindi eh, questi possono tranquillamente avere accesso ai nostri dati di tanti, di tanti generi dove sono, cosa faccio, cosa dico chi, chi, chi, chi, chi frequento chi mi scrivo eh, insomma, sono tanta roba e quindi problema di privacy e, e, e quindi connesso al fatto che non c'è anonimato poi c'è un problema di neutralità perché gli utenti ovviamente vorrebbero una rete completamente trasparente nella fruizione di, dei contenuti eh, aperta Eh, no? ed, ed è anche egalitaria in qualche modo no? e invece no, gli operatori di rete non vogliono questo vorrebbero avere un controllo sul tipo di informazioni che passano eh, sul tipo di comunicazioni da favorire o da, o, o, o da scoraggiare vogliono selezionare i contenuti stessi addirittura no? e eh, qui pensiamo per esempio al copyright come strumento di cui si dotano in questo caso Eh, vogliono sostanzialmente impedire una libera proliferazione dei dati e favorire invece una circolazione di, dei dati più interessanti per far soldi e eh, scartando quelli che sono più scomodi, sono più, più scomodi all'obiettivo di fare soldi. Volevo segnalare anche quello che passa attraverso la posta elettronica, ciascuno di noi o comunque... la maggioranza, credo, usa una posta elettronica, sono costretti a usare la posta elettronica per ragioni di lavoro e guarda caso ti arriva sulla stessa posta elettronica o magari sul telefonino della pubblicità mirata no? rispetto a tuoi interessi, tue attività, eh, lo sport che pratichi <ride> insomma, eh, dato che ormai è tutto interconnesso Eh, questo sfruttamento perché anche se al momento non compri comunque entri nel meccanismo della valorizzazione eh, in questo modo eh, trova in ogni caso i canali anche se io scelgo come ho scelto di non stare su Facebook eh, vengo colpito dalla pubblicità ugualmente. Cioè, ugualmente forse un po' di meno ma insomma non sono esente esatto quindi eh, nei due sensi sia in quello che giustamente ci ricordavi tu eh, E cioè, sul fatto che ciò che sono le preferenze dell'utente vengono eh, eh, salvate in un grande database, in tanti grandi database, dove poi vengono correlate a tanti altri dati e si crea un'enorme conoscenza sui gusti delle persone, le tendenze, no? da un lato. Ma dall'altro, anche il fatto che un contenuto o una ricerca sia filtrata è un problema, perché. Quando ho bisogno di sapere qualcosa vorrei che i risultati che mi appaiono sul motore di ricerca siano esattamente quello che promettono di essere, cioè i migliori risultati messi eh, in, in ordine eh, no, di, eh, di pertinenza. E invece, e invece si è riscontrato eh, che eh, le ricerche variano da utente a utente, variano da stato a stato, variano addirittura proprio da, da persona a persona. Molte, eh, molti contenuti vengono messi giù nella lista, eh, de, diciamo, nella classifica dei contenuti più pertinenti e quindi meno raggiungibili di fatto all'utente medio e invece salgono su i contenuti che devono salire su. Ecco, questo è, è una a tutti gli effetti una censura, la possiamo tranquillamente definire una censura. Sì, io volevo sottolineare una cosa che abbiamo già detto altre volte, ma è bene sempre ricordarlo. E abbiamo saputo grazie insomma, anche a quello che hanno fatto alcuni attivisti come Snowden o come con WikiLeaks, eh, quello che adesso sta nell'ambasciata. Vabbè, insomma, ci siamo capiti in questo momento non mi viene il nome. Quello che sta sostanzialmente prigioniero in ambasciata, perché se esce verrà, verrebbe estradato subito eh, per essere processato, eh, che questi grandi eh, media su internet eh, sono eh, immediatamente collaborativi o per volontà o per forza con le autorità nel momento in cui scatta magari un allarme terrorismo, vero o presunto che sia. Perché è bene dire che eh, se uno capita per sbaglio in questo. Meccanismo no? per dire io magari mi scambio una mail scherzosa in cui magari alluda a un possibile attentato, eccetera. Vengo, se vengo messo sotto controllo è quasi, è quasi certo che se non lo fa direttamente l'autorità, diciamo così, lo fa il eh, veicolatore dei, dei contenuti o quello il browser o insomma tutti questi nomi che tu prima citavi, eh, perché sono, ripeto, o costretti o comunque hanno convenienza a farlo e Quando vieni messo sotto controllo ti può andare bene ma ti può andare pure male, nel senso che se dopo un certo periodo di osservazione hanno stabilito che tu magari sei potenzialmente un, un fiancheggiatore... Tu rischi che entri in un tunnel, no? E poi magari sì, dopo anni scopri: ah, scusi, ci siamo sbagliati, anzi, manco ti chiedono scusa, però magari ti sei fatto mesi o anni di, di carcerazione preventiva o altre forme di limitazione della libertà. Quindi questo non per spaventare le persone, però per dire che bisogna sempre tenere gli occhi e le, aperte, e le orecchie bene aperte, perché eh, purtroppo siamo in questa situazione. Esagero? No, non esageri, eh, la cosa è che oggi ce ne rendiamo conto in maniera più chiara di eh, dieci o vent'anni fa. Eh, anche questo è un modo per impedire alle persone eh, di togliere la libertà alle persone perché anche questa è una censura di fatto occorre stare attenti eh, a come ci si muove perché siamo individuabili in realtà la libertà che a loro piace è quella della libertà del consumatore La libertà di scelta del consumatore Su quello investono e agiscono tantissimo Però eh, invece sulla libertà sostanziale Procedono a restringerla sempre più Va bene, allora possiamo fare una pausa musicale Ascoltiamo il muro del canto Serpenseno Quando è buio che non vedo più Quando l'arba si tinge di blu Sembra presto per sta nostargia Sembra l'ora d'annarsene via Ma dove vado io senza di te Giro a foto e mi chiedo perché La miseria di questa città me rimbarsa e non provo pietà E da stronzi girasse della tor di leone giusto il sole mo già padrone non voglio sapere non voglio sentire e costa sta in seno non posso cantare più se la controllo, la patina quando tornavi a casa fatta il terzo grado perché fidasse bene ma non fidasse meglio e l'ho sentiti nel letto di singhiozzi l'incubi della coscienza zonza da chi vuole volare verso la vita no ma c'è una palla al piede e allora lo sai che te dico me faccio da... e torniamo in diretta ricordiamo il numero di telefono della radio 0649 1750 per chi volesse partecipare con domande o brevi commenti e torniamo a ascoltare Davide Allora, dicevamo controllati e eh, sfruttati, eh, ma eh, quanti siamo? Beh, gli utenti di internet sono 3 miliardi attualmente, su una popolazione di 7 miliardi e 2 stimata. E come, cres come crescono le utenze? Beh, eh, nell'ultimo anno in Africa c'è stata una crescita di del 6.500%, in Medio Oriente 3.400%, in America Latina e Caraibi 1700%, in Asia 1200%, in Europa la crescita è stata solo del 450%. Eh, quindi da, da questi dati insomma intuiamo che mh, mh, forse è meglio che ce ne occupiamo. No? E, sì, ma allora cosa ci faranno mai i padroni con, con tutti questi utenti e con i loro dati? Beh, eh, diciamo che i servizi che ci offrono su, sulla internet... Eh, a cui accediamo attraverso il computer ma anche attraverso gli smartphone anche attraverso tanti dispositivi ehm, non sono solo dei eh, come dire ehm, non funzionano solo su, su delle macchine cioè non sono solamente dei computer con sopra dei sistemi operativi hm? Ma ormai sono, sono proprio dei sottosistemi di dati, cioè eh, quando partono eh, determinate richieste eh, verso i servizi internet, quello che si scatena sotto è eh, un enorme proliferare di operazioni che possono proprio costituire loro stesse un grande sistema operativo generale. No? Non siamo ancora arrivati a questo punto, ma... La tendenza è quella, di che servizi parliamo? Servizi di localizzazione per esempio no? per eh, conoscere eh, dove andare, eh, i servizi va bene, dei social network che comunque sono molto utilizzati, eh, servizi che fanno eh, indicizzazione di siti web quindi ci aiutano nella ricerca, servizi che ci fanno la, il riconoscimento vocale. abbiamo sugli, sugli smartphone il riconoscimento vocale ci piacerebbe pensare che è proprio da quel telefono che, che viene riconosciuta la nostra voce e invece la nostra voce viene mandata su internet in un posto dove c'è un computer, una macchina che fa il riconoscimento vocale a perfezione perché è studiata per farlo e poi ce lo, ci rimanda indietro il risultato, stesso dicasi per il riconoscimento delle immagini per le traduzioni automatiche sono tutti servizi che non avvengono a casa nostra avvengono dentro il cloud si, dice, si direbbe oggi no? nella, nella grande nuvola eh, dei servizi e delle applicazioni internet e quindi e quando utilizziamo i servizi per esempio di localizzazione dell'iPhone eh, per dire eh, cosa succede? beh c'è una richiesta a questa enorme nuvola di dati eh, e questa richiesta viene eh, soddisfatta eh, trasformando le coordinate GPS in indirizzi, eh, indirizzi stradali ad esempio oppure trasformando anche la, la potenza dei, dei segnali wifi eh, in coordinate GPS, anche questo succede quando passano le macchinine di Google per, pre, per prelevare le fotografie intorno e poi fornire il servizio eh, di Street View eh, prendono eh, informazioni anche su le reti wifi che ci sono le reti Wi-Fi che ci sono quelle, sia quelle aperte che quelle chiuse e, e questo questa è un'informazione che poi eh, è utilizzata per localizzarci un'informazione collettiva e... Così come quando facciamo vedere la copertina di un libro a una app di Amazon per comprare il libro, non è che il riconoscimento avviene nel nostro telefono, avviene sempre nella cloud. E quindi siccome funziona così, è chiaro che i padroni hanno bisogno che questa nuvola sia Eh, sempre più grande sempre più eh, complessa sempre più connessa eh, efficiente, eh? anche molto efficiente deve essere e tutti il nostro sapere, la nostra conoscenza i nostri dati devono essere contenuti in questa nuvola e non presso casa nostra questo è, è quello che stiamo notando no? all'inizio Inizialmente internet doveva essere un luogo democratico, un luogo aperto a tutti dove tutti potevano dire la loro invece Notiamo quello che sta succedendo, questi eh, dati, contenuti, servizi, utilità di internet si stanno spostando da casa nostra verso la grande nuvola. Si può chiamare espropriazione questo meccanismo? Direi che, che è un termine da, esatto, e eh, peraltro questa sera diciamo per parlare di queste cose eh, vi proporrò anche una, uh, una citazione di Marx, che è incredibile, no? una cosa bizzarra, ecco, diciamo così magari. Eh, insomma, chi interessiamo anche noi, i nostri ascoltatori, per esempio, quale sarà mai questa citazione, cosa avrebbe mai potuto dire Marx su questo, vediamo, vediamo perché, insomma, <ride> sarà sorprendente, per me almeno lo è stato. E, e va bene quindi insomma eh, loro hanno bisogno di questi dati hanno bisogno eh, di conoscere la nostra identità di conoscere i nostri gusti di conoscere eh, il nostro modo di, di comunicare di conoscere il nostro grafo sociale cioè eh, come è organizzato eh, la nostra rete di conoscenze eh, eh, e poi hanno bisogno di sapere che cosa cerchiamo eh, cosa paghiamo anche i pagamenti avvengono su internet anche quelli sono un, enorme, un pozzo di dati non le pozzo... nostre relazioni umane le nostre no, relazioni magari non guadagnerà su di me con la pubblicità ma su un mio amico, un mio conoscente sì, bravo, infatti, infatti certo, cioè, vuoi vedere che a quell'altro gli interessano le scarpe che questo ha detto a quell'altro amico suo eh, sì. figurati che cose raffinate possono fare con questa mole di dati e quindi vogliono sapere dove stiamo quando ci stiamo, dove siamo stati che cosa abbiamo fatto, vogliono sapere tante cose no? e noi eh, queste cose gliele diamo la cosa brutta è questa che noi sì, queste sì, cose sì, gli so, diamo so che sì che so diciamo non, non riguarda me ma una persona che conosco bene eh, che da palo alto ripetutamente richiedono di completare la sua scheda dice ma dove vivi qual è il tuo indirizzo anzi addirittura arrivano a dire una cosa che è assolutamente ridicola per tutelare la tua privacy dacci il tuo numero di telefonino grazie. è vero certo sì. grazie sono così gentili no ci fanno persino questo servizio tutto gratis purché però noi gli diamo la nostra vita in mano quindi loro eh, cosa ci fanno con questi dati? ci conoscono, ci controllano hanno capacità di prevedere quello che succederà e, e, e si sa che quando uno ha la capacità di prevedere quello che, che succederà può speculare e fare profitti enormi enormi, ma parliamo di decine di miliardi per ognuno dei grandi giganti che sono di fatto i padroni di internet oggi Eh, questi possono anche indirizzare delle politiche, cioè, diciamola questa cosa perché con questo potere non solo economico, già economico già stiamo parlando di poteri e e enormi eh, ma poi con i dati aggiungiamoci anche quelli, perché quelli non sono soldi ma forse valgono più dei soldi Google è il terzo finanziatore è stato il terzo finanziatore della seconda campagna presidenziale di Barack Obama questi sono dati ufficiali quindi eh, poi ve ne, ve ne darò anche degli altri tra, tra un po' eh, quindi possono indirizzare giustamente eh, anche le politiche quindi possono governare il mondo senza esagerare no? ci, ci permettiamo di dire questa cosa e vediamo questo frammento sulle macchine di Marx eh, che eh, è un testo, ovviamente un piccolo testo, diciamo marginale no? rispetto alla grande produzione di Marx eh, poco rilevante fino a poco tempo fa invece assume una certa rilevanza negli ultimi 10-20 anni eh, un testo complesso per marxiani cioè per, studi per studiosi di Marx eh, la, la sintesi è questa eh, Marx immagina uh, un'economia, un l'evoluzione di un'economia eh, il, il cui ruolo principale delle macchine è produrre e il ruolo principale dell'uomo è tenerle sotto controllo quindi mentre prima, mentre il grosso della sua eh, teoria è l'uomo che lavora Alla macchina, quindi l'operaio nella fabbrica. Eh? Eh, invece dice l'economia si evolverà in un modo tale che le macchine produrranno e il compito dell'uomo non sarà star dietro alle macchine, ma tenerle sotto controllo. Eh, quindi la, la principale forza produttiva diventa l'informazione. Questo eh, lo diceva <ride> Pregonizza l'informatica. <ride> Capisci? Eh, eh, la capacità produttiva delle macchine. Non dipende dalla quantità di lavoro necessario per produrle, ma dallo stato della conoscenza sociale. Questa è una frase incredibile. Ripetila, ripetila. Cioè, cioè la capacità produttiva delle macchine non dipende dalla quantità di lavoro necessaria per produrle, quindi dall'operaio che, che la produce, no? Da, Quanto del capitale è capitale morto? Il capitale, sì, il capitale morto. ma dipende dallo stato della conoscenza sociale cioè da quanto è, da, da quale è la, dalle conoscenze dalle conoscenze diffuse quindi eh, organizzazione e conoscenza danno un contributo maggiore alla produzione rispetto al lavoro necessario per costruire e far funzionare le macchine beh insomma questo eh, si applica perfettamente eh, diciamo nel nostro discorso e eh, dopo una pausa musicale vedremo anche come Per gli amanti dei libri, eh, visto che eh, Davide ha citato Marx, eh, completiamo l'informazione, chi vuole andarselo a leggere, il frammento sulle macchine è tratto dai Grundrisse, eh, che uno, sono scritti giovanili di, di Marx e si possono trovare, eh, vi dico uno dei libri su cui si può trovare, ma ce ne sono anche altri, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, editore della Nuova Italia, Edizione del 68-70, secondo volume, pagine 389-411. E allora ecco. abbiamo citato anche eh, Karl, Karl Marx con il suo frammento sulle macchine. Eh, lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso. Eh, Marx ci dice in questo frammento eh, che eh, la conoscenza eh, dà un contributo maggiore Alla, alla capacità produttiva eh, rispetto al lavoro necessario per costruire e far funzionare le macchine e quindi di fatto eh, riesce a, a, a vedere ad avere una, una visione talmente lunga che arriva fino ai nostri giorni perché non è stato così eh, nel novecento invece se non nella sua ultima parte invece lo, lo è diventato e allora vediamo di che cosa stiamo parlando perché a volte no, parliamo di cose eh, senza ehm, avere una idea di quanto possano fatturare i giganti eh, del, di internet i padroni di internet nel 2014 Google ha fatturato 66 miliardi e eh, ha un, av avendo un, uh, un risultato operativo uh, di 16,47 miliardi. Quindi stiamo parlando di, di un utile pari a un quarto del fatturato, cioè è una cosa mostruosa. Eh, se pensiamo in termini di paragone, la Fiat eh, fattura 86 miliardi, quindi più o meno fattura come Google, ma ha un, un utile di 1,95 miliardi, non, non eh, 17 miliardi come Google. E la Fiat, attenzione, ha 225.000 dipendenti, Google ne ha 53.000, cioè ne ha un quinto della Fiat. Non so se è chiaro, no? dice come fanno a produrre questa ricchezza? Eh, hanno tanti aiutanti. Ci hanno 3 miliardi di aiutanti nel mondo che sono Ma tutti aiutanti. Si può dire che rubano <ride> <ride> o no? <ride> ci rubano, ci, ru, esattamente. No, no. Quello che fanno è rubano uh, da noi, dalle, dalle, rubano dalle nostre. Con... E, e il bello che, è che, che glielo diamo volentieri anche. <ride> il, il problema è che non ce ne accorgiamo perché diamo alla parola rubare sempre un termine materiale, no? Cioè mi sottraggono un oggetto. Invece in questo caso ci, ci sottraggono una conoscenza, un'informazione, no? E per noi questa cosa non ha non ha valore. Beh, invece per loro ce l'ha. loro la anzi è ancora più raffinato perché in realtà non è proprio che te lo sottraggono nel senso che tu quella cosa continui a mantenerla e che diventa anche loro esatto. e tu manco te ne accorgi addirittura gli dai di tua volontà, di tua scelta i tuoi dati, magari attratto da non si sa bene cosa dice, no, sì, da dati, una le... sorta di narcisismo, protagonismo no, ma, anche. a volte c'è quello, ma gli dai i tuoi dati le tue foto eh, ma anche gli affidi eh, delle, dei tuoi gli, scheletri gli racconti e... le tue vacanze, sì, le tue amicizie Sì, è tutto <ride> Tutto, la nostra vita Quindi eh, andiamo avanti con i dati Amazon 89 miliardi Microsoft 93 miliardi eh, Apple 183 miliardi Di fatturato anno eh, Poi ci sono eh, via via anche altri Citiamo il, il cinese Baidu Che sta su 8 miliardi Ma con un 40% di crescita anno Come, eh, come compagnia Quindi Eh, Facebook fa 12 miliardi e mezzo con un ritorno eh, operativo eh, di 2 miliardi 2,80 miliardi, profitto, sì, diciamo, un utile eh, di, di 3 miliardi, anche qui è enorme. È enorme, cioè è un utile spaventoso. E loro fa, fa tutto questo con 6 mila dipendenti, 12 miliardi con 6 mila dipendenti, cioè. Capiamo un attimino di che cosa parliamo quando andiamo su Facebook appunto a raccontarci le vacanze? Eh? Questo facciamo, facciamo guadagnare questi signori. Eh, eh, allora, che cosa vogliamo noi? Perché vi stiamo dicendo tutto questo? beh Possiamo avere delle nuove richieste, delle nuove eh, vertenze? Possiamo fare delle nuove vertenze? Penso di sì. Continuiamo certamente a fare le vertenze che abbiamo sempre fatto nel, in quello che si chiama conflitto capitale lavoro. Ma vogliamo fare delle vertenze anche sul conflitto capitale conoscenza? Le vogliamo fare? Ma Il principio è molto semplice, è sempre valido. Portare la lotta ovunque sia possibile. Esatto. Allora, eh, che cosa si potrebbe dire così cose semplici? Una prima cosa semplice che si potrebbe dire è dividiamo il bottino. Scusa, perché ti devi prendere eh, questi eh, centinaia di miliardi e a me non mi dai niente. Si arriverà e questo io lo dico, è una mia previsione personale: si arriverà al punto in cui Facebook, o la Facebook di turno, pagherà gli utenti, poche po piccole somme, affinché essi la utilizzino. si arriverà a questo perché a un certo punto gli utenti capiranno no, aspetta un attimo scusa un secondo, io ti sto dando tutte queste informazioni sì, tu mi restituisci i servizi carini che mi servono però stai facendo i miliardi così sì, eh, e tra l'altro è, è il meccanismo inverso di quello che stanno cercando di far passare se facciamo l'esempio di Youtube che ha reso impossibile o comunque deformato tutta una serie di contenuti di film eccetera perché vuole essere pagata per poterli vedere eh? in realtà quello che stai dicendo tu è diametralmente opposta a questa tendenza quindi contrariamente a quello che è la logica e l'evoluzione della cosa allora addirittura non si accontentano mai cioè vogliono addirittura che tu paghi oltre a dargli le cose gratuitamente certo, certo ma attenzione questo, questo è un fenomeno più comprensibile invece quello che vi dicevo io è apparentemente incomprensibile no e invece succederà così succederà così almeno a al mio avviso ehm Riduzione dell'orario di lavoro, ma se c'è tutta questa efficienza, se riuscite a fare questi utili incredibili con pochissimi dipendenti, forse è il caso che, che istituiamo un, un reddito minimo di esistenza per tutti e tutte. Cioè, mi sembra, mi sembra una richiesta legittima in questo contesto. Visto che si riesce a produrre tutto questo, io posso anche esentarmi. Eh? Non è che intanto, però, mi dà il reddito. Poi vediamo. Poi vediamo. Poi vediamo se mi interessa fare qualche altra cosa la faccio. Però, intanto no? Sarebbe un modo di dividere il bottino. Oppure, e o, oh, e oh, o, riduzione dell'orario di lavoro. Ma scusate, ma se c'è tutta questa efficienza, perché devo lavorare no in quel modo lì? Per garantire il profitto a loro, è la risposta. <ride> oppure, sì, oppure anche cambiamo la modalità di lavoro, visto che, si, che Marx dice badare alle macchine. no? Ma sperimentiamo una cosa del genere. Datemi una macchina che me la metto a casa eh? e vado a questa macchina pagato. Puoi fare il badante, pagato. pagato. <ride> I <ride> nuovi badanti. Il resto del tempo, ci fa, ne fa, cioè se, se sono bravo a organizzarmi e ci metto eh, un'ora al giorno per farlo, sono fatti miei, no? E poi posso avere una vita. Insomma, ovviamente sono diversi, di diverso tipo queste richieste, però sono delle idee, no? Che uno può mettere per creare, diciamo così, un nuovo sindacalismo, no? No, ma il concetto base è che l'evoluzione sociale, culturale, tecnologica consentirebbe Una qualità della vita meravigliosa per, per la totalità della popolazione mondiale, o quasi, no quindi esatto. mentre invece la, la, la, la consapevolezza e quindi anche la, la rabbia che dovrebbe crescere è che tutta questa ricchezza, tutto questo possibile benessere viene accaparrato da pochissime persone e, e pochissimi mega apparati. Esatto, eh, io penso che sia arrivato il momento di svegliarci su questo punto qui, perché eh, altrimenti eh, perdiamo veramente eh, poi la possibilità di tornare indietro da questo stato di cose, quindi non c'è solamente una società stile grande fratello no, che ci controlla, che ci sorveglia, che pure è gravissimo, è gravissimo perché mina alla base la possibilità eh, di poterla cambiare questa società, no? ma qui addirittura siamo in una società dello sfruttamento più becero no, no, no, no, e, e quindi eh, un'altra cosa che possiamo fare è sottrarci il più possibile non diamogli questi dati non utilizziamo i servizi che sono più inutili utilizziamo dei, delle modalità di navigazione anonima, ci sono c'è Tor, ne, ne abbiamo parlato ne riparleremo, c'è Tor è una tecnologia che ci consente di navigare in modo anonimo eh, ci sono anche addirittura dei sistemi operativi che ci aiutano a criptare tutte le comunicazioni che, noi, che escono dalla nostra macchina a impedire eh, a, a, a delle comunicazioni indesiderate di arrivare nella nostra macchina su questo dobbiamo anche vigilare perché tra l'altro ci sono tendenze che si sono già espresse pure dal nostro governo a voler non tanto regolamentare ma quanto a punire chi adopera sistemi crittografici quindi eh, bisogna tenere anche qui la mente bene sveglia rispetto a queste cose che continueranno a limitare le nostre libertà senza che quasi ce ne accorgiamo esatto ma non appena è nata eh, l'associazione eh, che gestisce il progetto tor nel 2006 sono iniziate subito una serie di eh, di sequestri di server tor in germania Quindi nel, a settembre del 2006 subito no. quindi hanno capito immediatamente quello che stavano facendo cioè nel 2006 noi abbiamo dei tempi di reazione ovviamente diversi perché non, non abbiamo tutti quei dati che c'hanno loro però adesso cominciamo a capirlo no? vedi sequestrano subito chiudono e poi vogliamo eh, diciamo in chiusura anche citare eh, una eh, un, un, un sistema eh, operativo eh, basato su Linux su non Linux Eh, che eh, qui a Roma che, è stato, che viene, di, viene diciamo, sviluppato viene, viene proposto eh, come distribuzione eh, da eh, un collettivo romano collettivo Havana del Forte Prenestino quindi citiamo questo ci sono molte altre cose di cui parleremo mh, però lo vogliamo citare perché eh, è un sistema che si installa su penna USB e eh, quindi si può portare questa penna sempre con sé in, su qualsiasi computer Eh, e quindi eh, questa penna trasforma quel computer eh, esattamente nel, in quello che vedresti nel tuo portatile eh, e tutti i dati che salverai all'interno di questa penna eh, vengono automaticamente cifrati e quindi non possono essere letti da nessun altro, è una bella cosa, è una, bella cosa che, eh, è, ecco, è una di quelle tecnologie che possiamo utilizzare per sottrarci e quindi per impedire che ci controllino, per impedire che ci, eh, che ci sfruttino e, e quindi una delle tecnologie destroy, come abbiamo detto all'inizio. Grazie Davide, a me è piaciuta molto questa trasmissione, molto interessante, spero anche per chi ci ha ascoltato e appuntamento come sempre per lunedì prossimo con Entropia Massima e tutti i giorni e tutte le ore con Radio Onda Rossa, 87.9 in FM, ricordatevi di sottoscrivere per questa emittente, siete voi le finanziatrici, i finanziatori di questa radio, da sempre libera, indipendente senza padroni, senza padrini senza pubblicità e chiunque tra l'altro può eh, proporre eh, trasmissione una partecipazione alla radio eh, venendo alla eh, riunione della eh, redazione eh, eh, per sottoscrivere oltre ai concerti alle iniziative come le cene o le mostre eccetera è possibile utilizzare E il sito della radio con il pagamento elettronico eh, www.ondarossa.info e poi eh, si eh, clicca per eh, capire come eh, sottoscrivere o altrimenti per i più tradizionalisti e eh, tradizionaliste eh, il conto corrente postale o direttamente la eh, sottoscrizione portata qui in radio via dei voci 56 buon ascolto con gli 87 e 9 di Ondarossa